Latinamerika, kontinenten som rymmer bjässen Brasilien, en av de stora fyra tillväxtländerna i världen. Latinamerika växer i ekonomisk styrka. Attraktiva råvaror är bara en av förklaringarna. Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Christer Eriksson, entreprenör, bland annat stor skogsägare i Chile. Du är på väg dit, men före avresan så kan du vara med i dagens program från din studio i Göteborg. Välkommen. Tack för det. Min första fråga till dig blir, vad ska du göra i Chile? Jag ska titta till min verksamhet där, som vi har haft i drygt 20 år Och... Och nu har det blivit lite tätare resor dit med anledning av den stora svåra jordbävningen som har varit i landet. Och det är väl närmast därför jag vill komma dit och se till hur vi klarar återställandet. Ja, hur, hur, hur, har, hur har din verksamhet påverkat? Ja, du sa vi är stora skogsägare i Chile. Det är vi egentligen inte längre utan vi var det en gång men har diversifierat in i andra områden. Vi har skogssektorn kvar och sågverk men vår största verksamhet idag är byggbolag och det är faktiskt så att vårt bolag är det största chilenska byg byggbolaget i den här regionen som har drabbats så hårt. Så hur ser det ut där nere då? Ja, betydligt värre än vad man läser i svensk press. Jag brukar säga att det är flera miljoner människor som har drabbats av skador i sina hem. Allt från svåra skador till mindre kosmetiska skador. Men det finns ingen i ett område från Malmö, om vi jämför från Malmö upp till Sundsvall, som har klarat sig helt utan skador. Du är verksam i fler länder i Latinamerika. Vilka då? Ja, vi började ju för 30 år sedan med oljeriggar i Mexiko och höll på med det under många år. Men snart tog Chile över den största verksamheten för oss i Latinamerika. Och den blev så framgångsrik så efter några år så gick vi in i Brasilien. I Brasilien så driver vi företag som säljer kapitalvaror till skogs- och lantbrukssektorn. Och det är en väldigt spännande verksamhet i och med att Brasilien är ju by far det största skogs- och lantbrukslandet i världen. Mm. Trodde du när du kom till Chile då för många år sedan att du skulle stanna kvar på den här kontinenten så länge? Ja, det tog inte många dagar förrän jag insåg det. Jag såg ju att... Varför det? Chile var slitet, men man hade, det lyste i ögonen på folk. Man ville gå framåt. Det hade varit få utländska investeringar. Jag var en av de första som vågade investera i landet. Jag tipsar ju rätt. De första tio åren i Chile såg man en tillväxt på i genomsnitt 7,2 procent. Och det är ju enormt mycket. Och... Folket jag träffade, det är ju europeiska invånare, inte bara Chile. Det är samma i Brasilien och de flesta latinamerikanska länder. Vilket gör att vi har väldigt lätt att umgås och göra affärer. Man känner sig hemma. Man känner sig mycket hemma. Man kan lita på folk. Jag har en gäst till i programmet idag och det är Kristoffer Haldin som är fondförvaltare på Handelsbanken. Förvaltar bankens Latinamerika-fond från bankens kontor i New York. Varför därifrån Kristoffer? Jo, därför att härifrån får man träffa då företag både från Brasilien, Mexiko, Chile, Colombia och Peru. Väldigt ofta, nästan dagligen då när kommer det hit företag från regionen och det kan man det sker ju inte om man är i Sverige eller i Europa. Hur har det sett ut med, med de här företagskontakterna senaste veckan kan du beskriva det på något sätt? Ja, så, i veckan som kommer så ska jag bland träffa Brasiliens största köttproducent som också råkar vara världens största köttproducent. Och jag träffar Ja, som jag nämnde då på daglig basis en, en rad olika företag inom väldigt många olika sektorer. Det är allt från utbildning, hälsovård till järnmalm. Varför är det intressant att investera i Latinamerika? Ja, det är en region som, har, som de senaste 15 åren har gått från, från hyperinflation och stora statsskulder till, till ett mer normalläge med lägre realräntor där man har fått igång den privata konsumtionen eh, när, inflation och, och, eh, när inflationen har fallit och man har fått ner realräntorna så att den, den, en stor och växande medelklass har fått utrymme att konsumera när räntorna har fallit så kraftigt då. Ja, det, är detta en, annars har man ju en känsla av att det är råvaror som är den stora attraktionen på den här kontinenten. Men ja, det, det, det uppfattas ju lätt så, men om, om man tittar på hur det verkligen ser ut så är det ju så att privat konsumtion står för 60% av Brasiliens BNP till exempel. Men det gjorde det inte för 15 år sedan? Nej, utan det är någonting som har växt väldigt kraftigt. Exporten idag utgör bara... För, 10-15% av Brasiliens BNP. Den är naturligtvis oerhört viktig. Men men viktigare är att, äh, att en mycket större andel av befolkningen har, har fått en möjlighet att börja konsumera. Det är något som också påverkar din verksamhet, Christer. Ja, det är lustigt vad du säger där, Kristoffer. För, för sju år sedan läste jag i Financial Times att 6 miljoner brasilianare gick från icke-kök- kraft till köpkraft. Och om man stannar upp ett tag och blundar och tänker vad är det jag läser vad är det jag, man säger 6 miljoner människor, det är väldigt mycket börjar plötsligt konsumera. Och Du var ju inne på det, 60% av BNP går på konsumtion. Men bakomliggande är ju faktiskt att ett land kan producera kapital, pengar så att man får en köpkraft. Och det är det jag som entreprenörer har tittat på. Jag hade förmånen att vara närvarande vid en föredragning från brasilianska centralbankschefen för några veckor sedan som visade 15 bilder som alla var kolossalt intressanta. Och just på jordbrukssektorn, där är stapeln som han visade av outnyttjad mark för skog- och lantbrukssektorn. Den var tre gånger så hög som land nummer två i världen som var USA. Tre gånger så stor. Och vi är ju i mitt bolag just den branschen som säljer kapitalvaror till skogs- och och Vi har de senaste åren ökat med 30 procent. Vi har 30 procent tillväxt varje år. Ju... Nu pratar du om Brasilien. Nu pratar jag om Brasilien. Mm, mm. Är Brasilien det viktigaste landet, Kristoffer? Ja, det är det. Det är, det. Det är det det med störst befolkning och med störst potential. Det är kanske inte det land där man har gjort flest eller mest reformer. Det började i Chile och sen har det spritt sig till Peru och Colombia men, men även till Brasilien även om reformtakten i Brasilien kanske har slagit av något de senaste åren så, så har det ju under varit det viktigaste har under varit att man har fått ner realräntorna till nivåer där folk har, har börjat kunna låna och börjat kunna konsumera igen. Och man har ju i alla de här länderna väldigt låg belåning då, till skillnad från, från, från i västvärlden mm. så att det finns ett, ett utrymme att växa kredit och annat, det gäller ju bara att investeringarna som görs går till, till produktiva investeringar då. Varför skulle det de inte det... göra det? Det, det? det finns ju alltid en, en risk att de investeringar som görs går, går fel att kapitalet allokeras fel men, men... Ser du sådana risker? Ja, jag ser sådana risker i, i till exempel oljesektorn i Brasilien att man inte får den avkastning på kapital. Som man, man tror därför att det blir för dyrt att utvinna den här oljan som man har hittat i Brasilien på, på djupt vatten. Då. Men, men vi får väl se. Det får framtiden utvisa. Ja. Där tycker jag, Kristoffer, där ligger den stora potentialen att med alla dessa råvaror, ta Chile till exempel, världens största kopparproducent, det är ju märkligt att stå i hamnen och se hur man lastar båtarna med ett koppartacker. Och där är väldigt starka kraftig igång både i Chile och i Brasilien att man ska vita åtgärder för att snabba på att förädlingsprocessen kan ske hemma. Så om vi flyttar oss framåt tio år så lovar jag att vi kommer att få se en, en väldigt stor förändring till gang för dessa länder. Och där ligger en stor investeringspotential tycker jag. Jag tror det kan vara trevligt att vara med på den resan. Vad säger de det, Kristoffer? Absolut, potentialen finns där. Jag tror också att man kommer ta tillvara den. Där. Du tror att man kommer ta till den, men ser man inga tecken på att man ja, kan göra det. Vad är det som det, fattas? Det, det, det, det som fattas det man har sett i, i Brasilien under de senaste åren, det är ju att vi har, vi har sett början till att man har fått upp den, på, den potentiella tillväxten i Brasilien. Så att man, man, jag tror att vi behöver se en uthålligt högre tillväxttakt i de här länderna utan att inflationen drar iväg. Nu pratar jag inte om Chile utan framförallt eh, om Brasilien. Och att man fortsätter att hålla eh, statsfinanserna eh, under kontroll. Finns det något, finns något tecken och, på att inte och, och, det att den privata sektorn invester, börjar investera ordentligt precis som, så som har skett i, i Asien. Då. I Asien har vi under... Uh, flera decennier nu, sett väldigt hög tillväxt då. Uh, vi är väl inte riktigt där ännu i, i Latinamerika, mm. även om jag tror att vi, vi är på god väg dit. Vilka länder akta mer för att investera i, Kristoffer? Ja, vi aktar oss för, för Venezuela, Bolivia Argentina. Där har vi inga investeringar. Och det kanske du också gör, Christer Eriksson? Ja, det, det, det sammanfaller med oss. Ja, uh. Kan man, ni var inne på att det har hänt mycket de senaste 15-20 åren i Latinamerika? Man har fått ordning på sina ekonomier och man har, det, tidigare präglades ju denna kontinenten av politisk oro, enorma statsskulder. Vad är det som säger att vi kan lita på att det här läget nu är stabilt både politiskt och ekonomiskt? Vad säger Christer? Nej, det får ju siffrorna tala för sig och den stabilitet som, som har uppnås nu. Jag kan, här vill jag bara uttala mig om, om Chile och Brasilien. Där vi ser vad som har skett i Chile. Det är ett stabilt politiskt land nu. Och Brasilien, den senaste presidenten, och den före president Cardoso som banade vägen och nuvarande president Lula har gjort ett fantastiskt arbete. Och enligt centralbankschefens seminarium för några veckor sedan så påstår man att man har belägg för att tillväxten ska ligga på 5,0% nu och fem år framåt. Man hade minus 0,2% tillbaka på BNP-tillväxten förra året men redan nu det här året 2010 är man på god frammarsch och man har väldigt god ordning på sina statsfinanser. Mm. Och det politiska systemet det håller sig stabilt. Kan man vara säker på det? Ja, man är, man är ju orolig för Hugo Chavez i, i Venezuela. Och eh, hans påverkan på andra länder? Han har påverkat eh, tre mindre länder på ett sätt. Även i Chile hade man en presidentkandidat som så sent som för tre månader innan valet uppe på 35% väljarsympatier vilket var oroande för många chilenare. Men eh, det slutar ju med i finallomgången så var han ner runt 10 och sånt där. Kristoffer Haldin, hur viktig är den politiska analysen för er som investerare? Ja, den, den är jätteviktig. Men jag, jag tror en viktig sak är att när Lola tog över, då var, då var man ju på marknaden väldigt orolig för att, man, att det skulle bli någon sorts Chavez i Brasilien. Nu blev det ju inte så och jag tror att man i Brasilien och i många andra länder i Latinamerika tittar på vad som har hänt i Chile, man tittar på vad som har hänt i Peru och, och även i Brasilien de senaste åren. Ekonomisk stabilitet och ekonomisk tillväxt har gjort Lula oerhört populär. Och det, det, det är väl demokratins styrka här. Att det, det är just det som gör Lola så populär. att det, Tillväxten finns där och det är mycket lite som talar för att man skulle ändra på det vinnande receptet. Och det är väl och det kommer säkert visa sig i valet i höst. Valet nu kommer att bli ganska odramatiskt. Den stora risken är väl att, att, att man i Brasilien blir alltför självbelåten och tycker att allting går väldigt bra. Mm. Och så glömmer man bort att göra de reformer som kanske saknas i form av skattereformer och annat. Man har diskuterat i Brasilien i, i över tio år då, där det inte har hänt så mycket. Vad är Latinamerikas styrka som marknad att verka i krister? Ja, det är att där är, jag tycker det är väldigt lätt att verka i Chile och Brasilien. Det är lite byråkrati. Vi som byggbolag vi kan köpa en tomt och vi kan börja bygga nästa vecka. Här i Sverige tar det tre år. Det är raka linjer och man kan lita på folk. Tillväxten är stark och det är tillväxt vi vill vara i, för då... Givs det möjlighet att expandera? Men sen måste ju det, de fundamentala sakerna stämda, stämma. Utbildningssystem, att landet går framåt, att inte kapitalet bara slösas bort, utan det går en stor del till den sociala sektorn så folk får det bättre, så folk utbildas bättre och så vidare. Kristoffer eh, Haldin, eh, styrkan eh, att investera just i Latinamerika, vad är det? Vad är det som talar för det? För det är väl dels den demografiska tillväxten, dels en tillväxt vi, vi ser av, av en växande medelklass och höjd utbildnings- och levnadsstandard. Och också det ramverk som finns med stabil finans- och penningpolitik i de här länderna, då Brasilien, Mexiko, Chile, Colombia och Peru. Vilka är frågetecknen? Svagheten? Svagheten är väl att, just att... Den här stabiliteten är ju inte så långvarig ännu. Låt oss säga att den har tio år på nacken i Chile. Är den har den kanske 20 år 20 år av stabilitet bakom oss. Men det är naturligtvis frästande när det går så här bra för, för politiker. att vi, vi ser vissa oroande tecken då på att man, man gör investeringar som kanske inte... Är de allra lönsamma. Stämmer. Vad tänker du på? Speciellt när det är valår så här i, i, i vissa länder. Då. Så att det är viss offentlig konsumtion. som Vad tänker du på? Ja, det, det är ju investeringar inom oljesektorn bland annat. Mm. Håller men... du med Christer? Ja, till viss del. Men samtidigt. Eh... Sitta och vänta på ytterligare tio års stabilitet. Det passar inte mig som entreprenör. Det är ju nu man ska vara med när det är så man då när alla andra kommer dit redan har etablerat sig på ett ordentligt sätt. Menar, tänk bara, du sa inledningsvis Kristoffer att du skulle träffa nästa vecka eh, världens största köttexportör. Tänk vilken, vad intressant det måste vara att och köpa aktier i sådant bolag förutsatt att det är duktigt management och så vidare. finns ingen bonde i Chile, finns ingen bonde vad jag vet i Brasilien som har laggårdar. Djuren går ute, man, man har inga maskiner. Det har entreprenörer som börjar upp vid ekvatorn och drar hela landet igenom. Tänk så effektivt, jobba på dagarna, kör på vägarna på nätterna. Jämför det med europeiska bönder som ska investera i massa maskiner så Det är väl klart att den världens största köttexport ligger i Brasilien, men detta är bara början. Brasilien har tre gånger så stor Utnyttja, eh, stor, ma stora markområden att utnyttja framöver. Till sist eh, ska jag vilja höra vad ni säger om det här eh, ordkriget eller vad man ska kalla det mellan Kina och Brasilien. För att sen ni, förra året så är ju, eh, är ju Brasil, alltså Kina är Brasiliens största handelspartner. Och då undrar jag, spelar det någon roll för den framtida utvecklingen i Latinamerika? det är väl alltid så det här är stora, det här är stora handelsfrågor och det är väl rätt så normalt att tonen höjs emellanåt och eh, bägge länderna behöver ju varandra. Kina är ju den största mottagaren av eh, de brasilianska råvarorna och just nu köper Brasilien väldigt mycket fra, från Kina. Men eh, det ser vi ju i min, mina bolag att eh, vi startar ju mycket lokal tillverkning i eh, Brasilien för att inte köpa så mycket från Kina. Kristoffer, bör man sluta kriga och vara vänner istället? För att det handlar ju trots allt om tillväxt i världen. Det är nog mest ett ord, krig. Jag skulle inte lägga för, allt för stor vikt vid det. Det är ganska goda relationer mellan Kina och Brasilien. När det kommer till kritan? Ja. Eh, ni har hört Ekonomi är gått lördag. Och den här lördagen som medverkade Christer Eriksson och Kristoffer Haldin. Och jag heter Britta-Lena Ekström.